Rugăciunea 62. Pentru închiderea închilia inimii. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne intrarea închilia inimii, unde este cuptorul cel din Babilon, unde cu cei trei tineri ai intrat, unde este stâlpul de foc din muntele Sinai, când Moise a vorbit cu Tatăl Ceresc. Este Ierusalimul cel ceresc în care stai tu ca fiu al lui Dumnezeu. Este crucea pe care tu ai fost răsignit și înjunghiat. Este Sfântul mormânt în care tu în noi ai fost așezat și din care ai înviat. Este scaunul de judecată pe care în inima noastră l-ai așezat. Este Cartea Conștiinței pe care să o citim. Ne-ai învățat. Aleluia, slavă ție Doamne, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne să stăm mereu în fața ta, cu mintea în inimă și de a rămâne așa neîncetat, zi și noapte, până la sfârșitul vieții. Să închidem netrupescul în casa trupească, să călătorim adânc în inima noastră. Să urcăm treptele de săvârșirii până la partea cea cerească. Să intrăm în biseria unde stă comara cea ascunsă a Sfântului Tău chip, din biserica sufletului, unde Tu stai și ne aștepți încă de la nașterea noastră, fiindcă de la taina Sfântului Botez ai intrat. Aleluia, slavă, ție Doamnei Săristoase, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne, să ne ascundem de lume închizând ușa chiliei, să punem strajă gurii închizând ușa limbii, să dobândim liniștea untrică, fiindcă ele sunt rădăcinile nepăcătuirii, dar mai ales să închide tu, Duhul rău, ușa dinăuntru linii noastre, pentru ca tăcerea curată. Sărăcia cu Duhul să o putem căpăta și fericirea celor săraci cu Duhul ca o cheie să ne deschidă partea ta.